зауваження до деяких дієприслівників. Не дивлячись, не зважаючи, не уважаючи, не зважаючи, не вважаючи, дарма що. Не дивлячись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива, пише одна районна газета але так висловитись тут не можна, бо годі не дивитись на дощі, коли вони йдуть. Тут мовиться про те, що хоч і йшли дощі, люди добрали способу вчасно закінчити жнива. Отож, треба було замість дієприслівника, не дивлячись, поставити прийменник, не зважаючи. Якось у фразі «Коли Леся вийшла, Сергієві, не зважаючи на веселий вечір, стало журно». Козаченко. Можна у таких випадках послугуватись іншим схожим прийменником, не вважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був ще сильний і кремезний. Франко. З цього не треба робити висновок, що дієприслівник, не дивлячись, взагалі не може бути в українській мові. Трапляються часом такі випадки, коли треба саме його, а не прийменників, незважаючи, не вважаючи. Наприклад, він йшов навпростець, не дивлячись ні на кого з живих уст. Бо в цьому реченні мовиться не про перешкоду для дальшого руху людини, а про те, як людина йде. Так само може бути потрібний і дієприслівник не вважаючи. Маруся була проворна, жвава ходила вона швидко, боролась проворно, не вважаючи на свою старість. Нечуй Левицький. Цебто працювала і не звертала уваги на свою старість, хоч і було це їй тяжко. Так само слушним може бути і дієприслівник, не зважаючи, не зважаючи на особи, Українсько-російський словник Академії наук України. Іноді, замість прийменника, незважаючи, більш до речі, буде поставити сполучник дарма, що дарма, що стояло тихе, соняшне безвітря, листя тріпотіло на деревах уздовж шляху. Смолич. Цей сполучник можна було б поставити в наведеній на початку фразі замість недоречного там дієприслівника, не дивлячись. Дарма, що були дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива. ЧИслівники. Узгодження іменників із числівниками. Як відомо, з числівниками два, три, чотири, коли вони стоять у називному відмінку, іменники теж стоять у називному відмінку множини. Як у дівчини тієї славній трудодні, так вона чотири літа сниться все мені, малишко. З числівниками, починаючи від п'яти, Іменник стоїть у родовому відмінку множини. П'ять маленьких діток сплять. Переклад Лесі Українки. Оженила старших п'ятьох синів, поставила кожному нову хату. нечуй Левицький. І з дробовими числівниками іменники стоять у родовому відмінку однини. Оживали образи події, які здавалось, повинні були стертись за півтора десятка років. Копеленко. Зі складеними числівниками відмінок іменника залежить від останнього числа. Цебто, коли останнє число 2, 3, 4, тоді буде називний. 142 карбованці. За останніми числами 5 і далі Родовий відмінок множини 245 карбованців. Коли числівники 2, 3, 4 показують не точну кількість, а тільки приблизну, тоді відповідний іменник